Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim despre virtuțile morale. Astăzi despre dreptatea creștină. Dreptatea creștină este virtutea prin care creștinul își împlinește cu conștiință și cu voie hotărâtă toate îndatoririle sale față de Dumnezeu și față de oameni, fiind ajutat de harul Dumnezeesc. În Sfânta Scriptură găsim cuvântul dreptate în înțelesul desfințeniei, adică de trăire după poruncile lui Dumnezeu. În acest înțeles, bătrânul Simon este numit drept și temător de Dumnezeu, deoarece el se silea să trăiască întru totul după poruncile lui Dumnezeu. La fel se spune și despre Iosif, logodnicul sintei Fecioarei Maria, că era drept. A trăi după poruncile lui Dumnezeu înseamnă însă împlinirea datorilor nu numai față de Dumnezeu, ci și față de semeni. Pentru aceea, dreptatea creștină cere să respectăm drepturile fiecăruia, și să dăm fiecăruia ceea ce este al său, fără privire la folosul nostru și să nu cerem nimic pentru noi din ceea ce nu ni se cuvine. Astfel, în viața de opte și în legăturile dintre oameni, dreptatea este păzitoarea drepturilor fiecăruia și prin aceasta ea este temelia bunei rânduieli dintre oameni, aducându-le Propășire într-o toate. Iată cum, din virtutea creștină a dreptății, răsare pentru că dincioși și ideea de dreptate socială, care călăuzește legăturile dintre oameni, după cele ce se cuvin fiecăruia. Fără dreptate socială, nu este cu putință o așezare temeinică a viețuirii omenești. O altă virtute morală este. Cumpătarea creștină. Ea este virtutea prin care credinciosul pune cuvenita măsură în toate faptele vieții sale, în mâncare, în băutură, în îmbrăcăminte, în vorbe și în toată purtarea sa. Să umblăm vincios ca ziua, nu în spețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu înceartă și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și ghija de trup să nu o faceți spre pofte. Ne învață în epistola către romani Sfântul Apostol Pavel. Virtutea cumpătării cere stăpânirea poftelor. Sfântul Apostol Petru spune: Să vă feriți de poftele cele trupești care se războiesc împotriva Sufletului. Sfântul Apostol Petru mai spune că pe lângă știință omul trebuie să aibă și cumpătare. Cumpătarea nu îngăduie mai multe trebuințe decât cele pe care le avem în firea noastră și împiedică crearea de trebuințe prisositoare. Prin aceasta, cumpătarea se arată foarte folositoare atât trupului cât și sufletului căci ea pune frâu și îndemnului la păcat. Călcarea cumpătării se răsfrânge uneori foarte greu asupra trupului, plicinuindu-i boli îndelungate, chin și chiar moarte. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, Lipsa de înfrânare în mâncare consumă și putrezește trupul omenesc și îl roade cu suferințe până ce e distrus printr-o boală îndelungată. Roadele virtuții cumpătării sunt blândețea, smerenia, buna cuvință în vorbă și în purtare, sănătatea trupească și sufletească. Așa să ne ajute Dumnezeu!